Quina alegria que avui ja som aquí, a la quarta setmana. I som dimecres. És, aquest és el primer àudio d'aquesta nova setmana. En aquesta setmana ens focalitzarem en dues coses. En mantenir una higiene sentimental dins nostra, perquè igual que nosaltres anem al lavabo cada dia, ens rentem les dents, ens dutxem, i això és una higiene física, també hem de fer una, una higiene sentimental, una, una higiene emocional. Aquesta setmana ens focalitzem en això. I després també ens focalitzem en estar presents, aquí i ara. En mantenir una certa distància, una certa calma entre el que sento, el que penso i aquella persona que sóc, la consciència que sóc. De fet, això ja hi ho, ja ho hem anat introduint lentament quan no proposava que fessis un exercici en el qual, si te'n recordes, et proposava que estiguessis sobre un pont o sobre un balcó i anessis mirant els pensaments que tenies i els observessis simplement deixant-los passar o quan al principi et demanava que posessis una etiqueta a cada pensament i diguessis t'he vist, t'he vist. Aquí estaven generant una certa distància. Molt bé, aquesta setmana aprofundirem en aquests dos temes la presència el testimoni la testimoni i després higiene sentimental doncs començarem per aquesta, per aquest apartat avui aquest dimecres et pregaré que escullis quin és el teu mur de les lamentacions mira diuen que a Jerusalem els jueus van davant del mur de les lamentacions i allà preguen dient tot tal que si sí el sacudeix. Fan com, el, com, com un sant que es deia Job, que deia, però Déu meu, com t'has atrevit, com em maltractes, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I després deia, bueno, doncs pues ja està, Ale, vinga, ja ho he dit, ja m'he quedat tranquil, cap a casa. Doncs això és el que sembla que fan els jueus i les jueves Bueno, no sé si els jueu, si el jueu segur davant del mur de les lamentacions és més, moltes vegades escriuen, porten escrit un munt de coses, de queixes i llavors ho deixen allà al mur o amb un paperet, ho deixen al mur i se'n van perquè saben que quan una persona eh, ha tret a fora el que tenia a dintre és una mena de higiene sentimental una mena de higiene psicològica bé, doncs jo et demano que escollis quin és el teu mur de les lamentacions el meu, Jo crec que ja ho sap si és la natació. A mi m' agradar el gimnàs i nedo, nedo a tota velocitat en les primeres piscines. mentre està sota de l'aigua, cridu per treure'm de sobre totes les coses que he anat acumulant en els últims dies. Jo que sé, perquè a vegades hi ha persones antipàtiques, persones egocèntriques, persones torpes, persones. o jo que sé, he tingut dificultats, he volgut fer coses i no he pogut, doncs llavors a sota l'aigua dic «Ah, ja està bé, ja està bé, ja està bé, ja està bé, ja està bé. Ah, aquest és un tonto, tonto, tonto, tonto, no sé perquè m'ha de passar a mi, I a sota l'aigua crido, perquè jo sé que a sota l'aigua no, no em senten, eh? però hi ha gent que... Prefereix, per exemple, córrer i, mentre córrer, pues, verbalitzar, dir prou, prou, prou, ja està, uiuuuu, anar cridant, està bé, està bé, està bé, està bé, està bé. I hi ha gent que prefereix, diu, no, jo, jo el que faig és netejo els vidres de casa meva i tinc la casa més neta que una patena. Doncs és una idea fabulosa, és una idea fantàstica. D'altres, pues, fan cycling, yo qué sé, las... o fan zumba. Y claro, zumba o cycling no, no irías dient, ¡Fill de puta, fill de puta! No, claro, clar, clar, la cosa queda molt lletja, ¿no? Llavors, el que sí que pots dir es, ¡Un, dos, 3 venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, sí, sí, sí, sí. Y la gente pensará, ¡guau!, le agrada molt el zumba, s'ho pasa molt bé, qué motivat, qué motivada que en realitat no té cap mena d'importància. Si recordes a L'Aisa Minnelli, uh, sí, quina pel·lícula era? Jo crec que era Cabaret. En un cert moment, ella, ella es posa sota un pont i li explica un secret a un amic seu. Diu, posa-t'o aquí, posa aquí, que està a punt de passar el tren. I quan passa el tren, crida com una boja. I diu, és es que és la meva higiene. És la meva higiene. La meva higiene emocional. Doncs pues jo et demano que busquis la teva i la gent que la seva és al cotxe, posen la música tota en pastilla i estan fingint que canten mentre es treuen de sobre tot el que tenen a dintre. Des de la meva perspectiva, un bon mur de les lamentacions i clau físic, és a dir, moviment i verbalització. El que passa que alguns de vosaltres doncs, a la millor teniu, no sé, ja teniu lesions, no podeu forçar el cos. Doncs a lo millor que podeu fer simplement és eh, estirar-vos i fer moviments molt suaus, com aquell que un gos que s'expulsa les, les gotes, de, que s'acaba de banyar d'una piscina i s'expulsi, mentre s'expulsa totes les gotes del, ca, del cabell, del, del, del pèl, el, el gos, i el... tu pots fer... Ah! Ah! Ah! En realitat no m'importa que cridis molt o poc, el que importa és que focalitzis la teva ment en ser el que estic sentint, ho sé i ho trec fora, ho trec fora. El que et demano és que escullis quin és el teu mur de les lamentacions, quin és la teva tècnica de higiene sentimental, el teu fil dental sentimental, quin és la teva dutxa emocional, perquè aquesta higiene la puguis fer... Cada dia o quasi cada dia. veure's que el pdf el PDF que et pots descarregars doncs, et pregunta quin és el mur que has escollit i et pregunta cada dia si l'has fet si l'has practicat o no i que posis les observacions que et calguin. Per mi és fonamental treure's eh, fer una higiene fer una higiene. Una, una higiene sentimental, perquè sí que si no acabarem acabarem amb una úlcera acabarem amb mal de cap, acabarem acabarem somatitzant coses, aviam, no, no, no és que somatitzem res de l'altre món, eh i tampoc, tampoc, tampoc i això ho vull remarcar molt vull dir que nosaltres siguem responsables de les malalties que estem que vivim, que no és veritat, eh cada cos pues, té la seva mmm, té, té la seva Eh, la seva herència seus, la, la seva genètica i bueno, doncs amb la teva genètica ja està escrit mira aquesta persona doncs té tendència a tenir això l'altra té tendència a tenir jo i a més depèn d'on visquis doncs, l'ambient no?, per si hi ha contaminació si hi ha més bitxos, si hi ha menys bitxos fixeu-vos que aquest any per exemple l'altre dia deien en un hospital que hi havia una sèrie de malalties que tenen els infants, no recordo el nom, de bronco no sé què, que l'Hospital de Sant Joan de Déu atenen 1.500 nens cada any en situació greu de bronco no sé quantos i aquesta eina havien atès a dos perquè clar, com que tothom porta mascareta pues, això no es transmet i ja està, hi ha molta calma d'aquesta malaltia concreta a l'Hospital de Sant Joan de Déu que de 1.500 han passat a dos en un any mm, clar, doncs pues, l'entorn influeix. Ho dic perquè no et culpis per les malalties que tens, però sí que facis una cosa que es diu higiene, higiene sentimental, perquè no val la pena que tinguis, que tinguis una, una, una úlcera, eh que no? Doncs aquesta és la feina d'avui. Decideix quin és el teu mur de les lamentacions, de quina forma faràs higiene sentimental. I després dedica cinc, sis, set vegades al llarg del dia, set paradetes d'un minut a respirar, a respirar i estar molt present a respirar respirar 7, 8, 10 vegades pot estar bé, Re en un minutet en un minutet i mig i després ja continues amb la teva vida quotidiana i ja està i aquesta nit quan vagis a dormir seria tan bonic que et poguessis abraçar aquesta nit quan anessis a dormir seria tan bonic que poguessis abraçar la nena o el nen que va ser com ho veus? T'animes? ja veus que la feina d'avui dimecres és bonica i està focalitzada en la higiene sentimental. Tens doncs, si vols, demà en tornem a veure en un altre àudio, un pató super super super. Gran.